Ipar Euskal Herria irri elkargo bakar baten izaiteko instituzioa lantzen ari dira, bereziki autetxean kontseiluan. Hortaz, pundu bat eginen dugu goizuntan, Antion Kurutsari, Baigurriko autetxe, autetxean kontseiluko eta baterako. Ki dearekin, egun ontzuri? Beraz, hori uh, haipatu baino lehen, Baigurriak autetxe izanki, ki, galeinen dauzugu jahdu kitziar uh, astarteko uh, txiloketar buruz. Bon, Baigurik hau tetxi baino gehiago, erritar bezala, nahi nuke erantzun ere. E, ni biziki penatzean izekoztia den, eta bereziki ala, oartzia e, gatazka luse untan, alderdi batek e, eskua lusatu duela, egin egindituela, eta beste alderdiak erantzuten oztikoka. Hori ni ala, ez dut bat ere ulertzen hori. Ah, luze bat da, eh, izan da, eta da oraino, uh, hainit jendek pairatzen dute edo sufrikarioak badira bi alderdietan, eta uste dut, uh, sinesta shi, uh, astea badela alderdi on bat, onak alde batetik eta gaiztuak beste aldetik, suriak alde batetik edo beltzak beste aldetik. hori gure jendek badakite sineste zinadela, eh, sofrikarioak badira denetan, eta orduan, sufrikario horien eta gatazka, luze horren... E, konpontzeko behar da mintzatu eta mintzatzeko ez dira ahastatzen, ez dira atxilotzen, mintzatu nahi edo mintzatzeko posibilitatea eman dutenak, eta hori biziki tristeta, enigustuko. Eni Nazio harteko begirale, begirale batzu eldudira, e, bake prozesua zango zgorai du? Olako txiluketa batek? Jarrera e, batek, nun bait? Nik ez dakit, ega zango zgoraz duen, hazteko kolpe biziki... Txar bat da, eta ni aldeiten diet bi ministro horiek, tobira justizia ministroa eta kazunea beharne ministroari, ez gehiago segitzea Espainiak hartu duen rola hori. Eta erakustea, Frantzia giza eskubideen herria, aberria dela, behin, behintzat. Egan Ipar uh, Euskal Herria hiri elkargo baten izaitiko instituzioa huai eipatugu dugu, lantzen ari da, prefetaren proposamenetarik uh, baten hildotik. Zergatik, hiri elkargo bakar bat eta ez bat kostaldean eta bestia edo bestiak barnekaldean, barnekaldeko eta kostaldeko autetxi batzuek nahi luketen bezala? A, galdera handia. bai, hori. Hori da, nunbait bait ez badaren, uh, den galdera. Bo, enetako orain sortzi bilkura egin eta, haute txen bi biltzarnausi bai honan, ta sei, eh, amar erri elkargoetako ordezkariekin. Hala, emeki emeki, kusitugo alderdi honak, alderdi txarrak, eta, eta enetako katastrofiko da zinez, egiten bali ma dira bi edo iru. Ba, zer gatik, Simplia da, eh? ez bali bada bat, eran nahi du, prefetak bi edo hiru sortuko dituela, eta bat sortuko duela kosta aldean. Eran nahi du, endaiatik, idibururaino, berba bayon hartuz eta berba kambo hartuz. Eran nahi du, hor dugula polo goto bat, biziki azkar bat. Eta eginen dela beste bat barnekaldean, berba hiru garen bat, ez dakit, eta behinen bat barnekaldean aldean, eran nahi du, bai guri garazi, gei ostibarri gei amikuse eta azpahan seure, berba bidaxu nahi bon. Konfigurazio horretan... Uh, ...uzkurren uh, beluga gauza liteikela? Ah, bai, bai... Ala, eh? bist... Eta ez aderantziz horiek pentsatzen duketen du, bezala... E, ...du duketen bezala... ...horiek uh, Or, barnekaldeko autetxeak... ...belur dira zon behitzu... ...obedelea behestia eh, Be, barnekaldekoak... Eh, ...barnekaldekoekin eta... Be, Bere esten bada... ...zekertatzen da... badugu dugu herri kopuruaren problema... ...bat egiten baginu bezala... Eh? ...izaren ba egitea ehun bat barnekalde hortan horretan, erri numrea hondiaren problema, eta ez dugu populazio numrearen, uh, numreak ekartzen dituen abantailak. Eran nahi du, finanziamendu mailan, kompetentzia mailan, deuse hortan. horretan, nahi du, izanen girela ehun bategi eta populazio gutirekin, berba berrogoita, mar miletera telduko gira, ez da erjana, eta hor da zinez, desoreka sortzen, barnekaldea eta kostaldean artean, kompetentzia, kompeten, E, kompetizione bat izanen da eta diadanik e, gaurko aglomerazioak aglomerazioa bayonakoak gaida negoziatzeko direktuki eskualdarekin gu, gure egielkargoitipiekin ez gira gai eta biltzen bagira eiten badira lau pobre elgarrekin ez da aberats bat egiten eiten da lau pobre gehitzen direnak eta ez dugu guk kapazitate hori ukanen e, eskualdarekin negoziatzeko aldiz bestiak bai eta hor zinez elkartasuna ez da eta hori enetako da Obedela bakar bat egitea diozu eta Gako dira gehiago ordezkaritzan. Nola ordezkatiak ziren diren eh, kostalde, barnekalde eta horiek. E, bai, bai. Hor bada gako bat, hor bada ere uh, galdera bat pausatu dena gure bilkuretan. Eh? Nola untsa ordezkatu, nola uh, deneri eman uh, posibilitatea entzuna zaiteko eta ongi ordezkatu zaiteko. E, representatibitate hori. Eh, da, beti, hor, eh, nahiz eta lan asko, ere man nahizan den hortan, da galdera bat, zenta uh, barnekaldeko eta txitxibien beldurra da Urtuak edo galduak izaitea, holako uh, egitura haundi batean. eta kostaldekoen bellduga da uh, ez aski ordezkatuak izaitea uh, gune handi hortan. Etadan bi beldu hori dute ala, berba kontrakoek erete hortan dute, dute gauza horengatik, uh, Unibertateko uh, erakasleak eta akadi uh, kabinetea, akadi kabinetea da esperta kabinete bat gurekin gu, laguntzen gaituena horren lantzen, erri eh? elkargo bakarra lantzen. Ezek egin dituzte proposamenak. Legiak emaiten ditu, uh, ahal batzu, obeki representatzeko uh, irialdea, zenta uh, egiten da, balimada bakar bat, irialdea da ez askio hor dezgatua. Uh, ide, Funtxezko idea baita, Eri bat, ordezkari bat. Eta egia da, bahanek aldean, bagirela erri ainitz. Eta ordezkari ainitz. Eta iritarrak, nunbait batzuek, beldu hori baute, ez aski ordezkatuak izaita. Hon badira, horrik atze batzu. Eh? Badira, legeak emaiten intu posibilitateak, gehiago ordezkatzeko. Ez da horreinu aski. Eta ordean, uh, ez dira aski ordezkatuak iritarrak, horrengatik uh, akadikabineteak proposatzen du Bulegoa, Zabaltzea, Bulego Zabal bat egitea, eta Bulego Zabal hori bilakatzen da, departamentoen den komision permanent bat bezalakoa, eta Bulego juntan hor zinez eh, populazioaren arabera errepresentatzea. Eh, hor dezkaritza Bulegoan, gane du, presidenta ordeak eta arduradunak Bulegoan. Horek atzen dugu. Idea hundiak hor dezkaritza gehiago balukete hortan. Hala, hor, eh? obeki eh, idia eh, populazio eder bat duten herri eh, guztiek, hor hor deskaritza bat lukete. Zenta, bigauza berderak unta nartu, lujaldearen hor gu, barnekaldea, eta populazioaren ordezkaritza deskaritza, heiek idialdea. Antion Kurutsari, baiogoriko, autetxia, autetxen kontsei eta baterako, Kidea zurekin segitzen dugu goizuntan Ipar Euskal Herriak e, irielkargo bat karr baten egiteko duen egit buruz. Ostion aipatzen ginoen e, irielkargo bat bakar bat egiten ez balitz, otz bizpairu Ipar Euskal Herrian, sekalte e, lirateken alderantziz laburki e, zer abantail ukanen du baten egiteak. Hena bueno, gustuko, badugu irabazteko bakar batekin, eh? lehenik eh, elkartasuna, kostalde eta barnekalde eta mendialdearen artean, denak egitura berri anezen engira eta denak bortxaz lan egimearko dugu elgarrikin. Bortxaz edo, eh, jadanik lan asko idatzia izan da hortaz, elkartasun hortaz, gauzatzen halko da, zenta dituko kompetentziak. Eta hiri elkago bakarrogek, hiri elkargo baita, ukanen ditu, uai arte eskolegian diren kompetentzia gehiago. Eh, garraio guziak kudehatzan alko ditugu eskolegiaren zata hori kentzen zailo dori, adibidez. Krono eh, plusu hai aglomerazioan da, ebe zabaltzen da garraio publiko oso bat eskolegi oso hori, e, biziki interesgarria da. Gero finantzia mailan ere, eh, eh erri elkargoa baino gehiago biltzen du diru aglomerazio elkargoak, eta ono hiri elkargoak, bali magira hirueun milak ono gehiago, oran, finanziamendu mailan, eta ez da guti gara jartan, nun, noiz, fe, gara juntan finanziamendu guziak txipitzen dira, erriko eh? etxe edo deneri, hor, bada ahala gehiago gaiteko. Eta irugarren gauza, eneteko izi gerri importanta, eh? Akit, alinmaleko akitania zabal hortan, guk ukanen dugu egitura ikus gaji bat, edo, eta bere bosa entzuna aztenalko duena eh, akitaniako ekitura guzietan. Eta hori bizik importanta da. Entsatuko gira labur, labur biltzera eh, onduko etapak zoin izanen diren, larun batetik asiz, haute txen kontxailuko biltzernak usio hortan, beraz prefetaren eta akadi espertek den lana aurkeztuko da. Bai, gana eh, edu, eh, laguk xe hilabetez abendutik eh, ekainerat egin dugun lana akadiren laguntzarekin. Akadik presentatuko du Txosten bat, e, proposamen guziekin, berriz ikusi ditu gure kritikak edo zalantza, zalantzak konutan hartuta. Eta beste aldetik prefetak e, dokumentu hori hartuta, prefetak ere baditu gauzak erraiteko, gauzak zehazteko, bez ziki fiskalitate mailan, nola lehuntzenalko ginukean hori dena. Bia orkespenak izan, gineak izanen dira, bilzahena hori hortan, Uh, Auzapez eta autetxe uh, uh, uh, uh, konxei luko kide gustieri uh, idekia ide izanen. Autetxe konxei luko lehen da kariden janronetxe gara ibiliko da gero elkargo, serri elkargo uh, orkesterat. Uh, eriko et, uh, uh, uh, eriko etxeko autetxe uh, uh, gustier iritsi bat ere galenen zaie Azaru nola da? Hori da, eh? Uh, Jean-René Txigarraiek ondotiko kain du lan, zenta ibiliko da amarr erri elkargoetan, edo aglomerazio elkargoetan uh, presentatzeko lan hori, haute txigusieri, gana ha idu uh, uh, errik, uh, uh, ziretan kontseiloietan diren haute txigusiak, maina nere nahi duten erriko kontseilari guzieri, zenta berda sozializatu denek berdute ulertu Zerbait abisu emaiteko. Eta orduan, eh, badugu buru hilaren oita seietik azaruaren ondara arte hor, bi hilabeteko EPA erriko etxe guzietan abisu baten emaiteko. Ahal bat da, nahi bali madugu, emaiten dugu abisua. Eta gero biltzen ditu abisuak, eh, zembat alde, zembat kontra, Gendeaz bat amintzatzen erriko etxe bat... Ez da erabakigakia izanen, da ikus bat. Ikus molle bat, bat ordean erretan dugu bai, bainan horit horit horit hori da hori da edo ez bainan horit horit hori da hori uh, hori da hori... Bago metru bat. Bago metru bat. Yakinez, ez bada abisurike emaiten kondatua dela bai bat bezala. Eta ondotik departamenduan, Pirineo Atlantiko departamenduan, erien arteko aulku batzordeak zordeak ikusun mole bat ere manen du, biernesak ere hori zanki, pentsatitaike kontrako iritziaterako dela, baina horreiz eta erabakigarriaz, ze noiz din litaike hori? Bon, be, ala, pref, uh, guretako etapa biziki importanta da tar teori, eh? bi hilabeteko tar teori, zenta hor, ikustema madugu eskual eriko, eriko kontseiluek aldeko Gauza bat, bos bat, eh, edo aldeko iritzi bat emaiten dutela, biziki zaila izanen da, egitura horretan, departamentuko egitura horretan, haustea eh, proposamen hori baita profetaren proposamena, eta herriko kontsiluek eh, nunbait... Eh, Uh, adosten dutena, orduan uh, zaila izanen zai, berba hausten alko ute, baina uh, borontate bat bada nagusi izanen dena. Hortakoz biziki inportanta da guai. Hor ten... bada jeanren garaien ez bakarrik baina uh, bere itzuria, bai. baina izanen da ere, hor uh, sartzen da batera plataformaren lana Bai, bai. bai ebe... Sentxibilizatze kanpainan honbait? Nunbaitbait, falta dena da sozializatze kampaina hori, eh? eh, eh ez dut sobera nahi atuna, baina zaut, jendeak ez duela hori batere buruan sartua, nioartzen ez kontseiluan jadanik, eh? Erriko kontseiluetan eh, haute txia urrunetik segitu dutela afera hori, biziki urrunetik batzutan, eta gudan, pentsatzen dutena eri, eh, bateran, duguna, bateran bain, baina bainiz, da behar dela erritarer erakutsi zer badean irabazteko. Eta, horan, Kompetentzia, finanzia, mailaguzioten bada irabazteko, baina nire historikoki bada irabazteko. Hor eh? gure borrokal bisikiluzea eskoalerria ezagutazteko kurutzatzen du Frantziako erreforma ondia. Eta kurutzamendu gertatzen da behin, eh? bi bide horiek kurutzatzen dira behin. Eta ez da utxekin behar hori. Erika, antolatuko da informazio bilkura? Baterarena? Es... Bai, bai, bai. bai. Erika. Baterak eginen du kampaina bat, erri, zerri, e, e, autobus batekin ez egindu hartan den hori karabana bat, hori da jendeari erakusteko zer diren aldeunak honak, alde txar, nik edo ez dute gaiten soluzione perfeta dela ez da baterehala ere baina da ditugun soluzione ikusi hartian oberena. Uriaren ogeit alauean, Euskal Konfederazioa kantoratu deia da manifestaldia ere iraganen da, baterak bestiak beste or, ortara deitzen du. Euskara Hizkuntza ofiziala, Euskal eri elkargoa lemarekin, beraz, jonden hastean biluda batera, or, zinez, manifa ortarat joeteko ere deia zabalduko da eriz eri, nahiz eta itzulia ezten bukatua izanen, orduko? Um, ez dakit, uh, ba, no, normalki bai, eh? normalki baterak, uh, batera antolatzen da lujaldeka orain, heldu uh, diren egun eta asteetan, kanpaina horren asteeko, zenta egia da, biziki inportanta dela itzordu hori, uh, deia da manifestaldi hori ugiaren oitalauean, eta uh, ahalbezain bat jende biltzeko, behar da ahalbezain, tokie, ahalbezain bat tokietan uh, aipatu, eta eginen Berriz uh, egutegi ortarat, uh, errandugu, eh, departamentuko errien harteko uh, ahulku bat zordeak edo ikusimolde bat emanen zuela bainan uh, tokiko ipareoskoaleriko ipar autetxiak eman ondotik, bez, gako edo finkatuko da, bozkatuko da 2000 amasieko primaderan, hori da, noiz nola? Ebe pentsatzen dugu, hala, hor duan uh, uh, urri astapenean hor hasten da, azaro ondak arte abishuak emaiten itugu, Gero eh, departamentuko ahulku batzordeo errek bere abisoa maiten du, gero hori dena ala, urte ondara arte kusten da zertan giren, eta gero prefetak perimetroa, eh, perimetroa barkatu, bere proposamena zehazki proposatzen du. Eta aldi eh, hori eginen du uh, urtagil eta martxo artean, eta hori egin eta martxo astapenean segur ere hor hasiko da, erriko eri, eri, kontseilu bako txak beharko duk bostkatu. Aldiuntan, bozkatu beharko da, ea proposha, prefetaren, proposalmanaren aldegiren, ala kontra. Hala, orduan, eh, euntan berroita ama sortzial diz beharko da bozkatu, eskoal eh, herriko erri guziek eh, tarte berean, eta hori ere historiko da, erraiteko, ea nahi dugun elgarrekin zerbaiteraiki, araez. Ongi, Antion Kurutxarri eskertzen zeitugu, bada ipatzeko, haipatuko emendik bai, arat, ail, ail, ail. zenta huai asia baita lasterkaldia edo ez dakinola egan urariaren kontrako bai. etapa. Bai bai, eta diendia komentzitu behar da, zenta hor bada bat utx egin behar ez dena. Antion Kurutxarri mila esker. Mila